Välkomna till Skolsveriges special som vi sänder med anledning av settmässan. Då rullar vi vignetten! Vid den här tiden är det tisdag morgon, kanske, vem vet. Och vi kommer släppa ett specialavsnitt av Skolsverige varje dag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 för det säger inte vårt expertisområde. Nej, och det är lite häftigt faktiskt, tänker jag. Att vi har, mm. vi har ju startat vår MPN-resa i år på min skola. Mm, mm, mm, och eh, eh, i torsdags så hade vi en studiedag där vi fyllde två timmar. Håller du det nu? Två mm, timmar mm. där faktiskt lärare på skolan lärde de andra lärarna.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 Ja, hej. Hey. Du, du ska prata senare idag om eh, med världen i handen, vad heter det så? Ja, det heter ja. det. Precis. Kan inte du berätta lite, vad kommer det handla om? Det kommer handla om att ta in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 Saul, jag har Merriam-Webster, mm. jag har mm. Advanced mm. English Dictionary Thesaurus, mm. olika gratisvarianter. Mm. Så testar vi tillsammans. Vad är det vi får fram? Hur... Det är ju intressant att lägga upp dem bredvid varandra och jämföra och Precis. se. Precis. Det är supervärdefullt. Och sen diskutera vilken var bäst. Här i mm. veckan testade vi ett ord när vi insåg att um, Google-översätts-variant mm. var faktiskt mer lättförståelig mm. än mm. Norstedts-ordbok. Kommer du att vara Motto. Och motto heter ju motto på engelska ja, heter ju motto uh -huh. på svenska. Och det säger uh -huh. ju ingenting om man inte förstår begreppet. Nej. Och där var det något, något tydligare tyckte jag nog. Mm. Men det var fortfarande så att det inte hjälpte så mycket. Så då plockade vi fram en hel engelsk mm. variant. Merriam mm. Webster. Och där fick vi fram en mycket tydligare mm. Mm. förklaring. Självklart. Men där kan man också gå in på Wikipedia. Ja, såklart. Och, och söka sö sö och se vad det är som Precis. Det mm. Söker du då på... Eh, mm. Jag brukar ofta använda det som språkverktyg om det handlar mm. om ord som inte finns i en ordbok. Alltså mm. Mm. växter, djur och mm. sådana här saker. Gå in på språket, byt språk. Ja, för det Och då får du upp artikeln mm. på denna språk, och det andra språket och förera vad det handlar om. Men där kan ofta få en förklaring som är tydligare. Ja, det är helt klart. Om man är och jobbar, och jobbar mm. med elever tänker jag. Precis. Alltså, Wikipedia har inte röskel på något sätt för om man tänker sig någonstans. Medan alltså det är högstadiet oftast på något sätt. Men du, Mia, du, har du kollat någonting på programmet resten idag då? Har du mm. några spanningar liksom, på folk du vill kolla in?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 Så jag får välja någon av dem. Sen mm, är mm. jag väldigt sugen på Ylva Pettersson också. Mm, ser ju precis. som pratade ju, tidigare på det. Jag älskar Wikipedia alltså. Mm, mm, Men den kommer nog bli svår att hinna för min del eftersom jag pratar själv samtidigt. Du pratar precis samtidigt. Jag pratar precis samtidigt. Ah, synt. Ja, ah, det är surt. Men fördelen med alla de här, alltså Ylva och Sara och Cecilia och så där är att de finns på internet. Så man kan googla fram dem om man vill veta gör... mer. Ja. Och om man inte är på sätt så kan man kolla upp dem. De så. finns på Twitter och de har sina bloggar och så vidare. Mm, mm, mm. Sen tror jag att jag är en av väldigt många som är nyfikna på Martin Talvid. Precis. Han har ju mm. pratat både tisdag och onsdag mm. om samma sak. För att det är så många som vill höra det. Och imorgon, det är roligt, imorgon har vi ett, en intervju med honom i, i avsnittet mm. imorgon. Det blir jättespännande. man bara lite då. Och det finns också rätt mycket om honom på internet utifrån att hans avhandling om inte en i klassrummet har blivit väldigt uppskattad. Det är inte ofta som snacket går. Är det någon mer som ska gå på den här disputationen? Nej. Men så var det faktiskt mycket sociala medier. Och det var folk från hela det. Sverige som eller till. Precis, det kom Snyggt. folk hit från verkligen var så livliga. Det är inga synsätt. Mm. Har du kollat in något annat? Bettet av lite olika tips. Malin Larsson är ju en det, favorit också som är lite, nu är inte jag svensklärare men hon är ju ändå en stor inspiration ja, ja, hon är året kunde... svensklärare 2014 ja. eh, Vi säger det svenska akademin som du vet Ja, det är det, det är precis ja. <laughs> Så det är Det är ju schysst, nej, det, det, man är lite det är ju intressant att ta utifrån att liksom, jag tänker svenska ämnet han ger det som många de andra ämnen på mm. något sätt, eller så. Ja, de går ihop med varandra mm, Det är ju verkligen mm, så mm, mm, mm. Mm. Sen är det, ja Sen har jag tips till nästa år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 språklärarna.se är Språk... så jag lägger en länk till det på vår hemsida också så kan man Absolut. hitta det. Och så för kan läsa en... mer om Kent Fredholm. Kent Fredholm alltså. precis. Ja. Han har en, lagt in en artikel där. Vad roligt. Mm. Ja, just, har vi en spaning redan till eh, sett 2016. Ja, precis. <laughs> det var i god tid. Mia <laughs> ja. ja, tack för att ja. du var med i i podden. Mm. Tack så mycket väl. Mm. Lycka till idag. Tack tack.